Себто чого такого іншого? Нас, коли революції не буде, то значить і нас не буде. Правда? Така принада. І дев'ятий з понурим усміхом кинув цигарку в камін. Оця сама. Ти прекрасно ухопив мою ідею. І от який висновок будуть робити слухачі? Як саме будуть реагувати на такий мир? Це й буде мені показувати терміт, «Чи не терміт?» «Ну, вони ж не будуть зобов'язані з тобою говорити раптом з отомою», – сказав Дев'ятий. «Вони не зможуть відмовитись. Я хочу, щоб Білугін дав мені кореспондентську картку правди. Я, мовляв, від газети роблю маленьку неофіційну анкету, збираю вислови громадської думки, як поставились би радянські громадяни до такої концепції миру. Я їх трошки знаю, цих громадян». На цій принаді я їх і буду ловити. Особливо обережних рибок я буду попередньо готувати. Приємно погодувати їх. Випити з ними, поінтимничати. Через годину-дві терміт повинен буде показати свої щелепці, якими він гризе радянську батьківщину. Дев'ятий невідривно дивився у камін на оранжеві язики вогню, і невідомо було «Чи чув він, товариша Іваненка?» «Так, тихо промовив він. Ти, може, спіймаєш двох, трьох, десятьох термітів. Може, і цілу якусь примітивну організацію намацаєш. Добре, це потрібне, корисне, необхідне, але... Але є те, ще потрібніше. І коли ти зможеш його зробити, я скажу тобі від себе і від інших велике спасибі. Я з радістю. Що ж саме?» Дев'ятий помовчав і потім перевів на Іваненка очі, у яких тепер уже виражно стояла якась сумна утома. «Викрий нам не тільки термітів, а й те почуття, що є в термітів, і не термітів до нашої влади. Організації термітної може і не бути». І Білугін, і інші товариші і всі уцікавитись, божевільний чи небожевільний був твій брат, правду чи неправду він написав у листі. Я думаю, що не в цьому річ. Усе може бути неправдою в тому листі, вигадкою божевілля чи помсти, але одне у ньому правдиве і безперечно реальне. Це оте страшне пекуче чуття ненависті якою повен лист? Пам'ятаєш ту силу ненависті, яка вирішила питання нашої перемоги над німцями? Хто погнав Гітлера з Радянського Союзу? Американські танки? Наша урядова організація? Партійне керівництво? Ха? Без цієї сили ненависті народу до гітлеризму вони були б дитячими тітками. Та та саме сила й кидала сотні наших людей в обійми Гітлера. Сила ненависті, що тут ховатись перед самим собою, сила ненависті до нашого режиму. Так от ти викрий, яка саме є тепер сила там, у глибинах нашої землі. Наші офіційні органи державної поліції щоденно подають нам звідомлення, але я їм не вірю. Я не знаю, що в них правда, що неправда, і ніхто не знає. І самі ті, що роблять ці звідомлення, не знають. Наші нижчі органи охорони щодня виловлюють по Союзу тисячі ворогів радянської влади, Тисячі наших білугіних, більших, менших, по всій радянській державі роблять слідства, допити, виривають зізнання, підписи. З нас дивуються, нащо нам ці підписи? Адже ми можемо робити з арештованими все, що хочемо. Ні, підписи конечні, бо інакше, як ми, вищі інстанції, можемо знати, на якій підставі, кого арештовано, заслано, ліквідовано. Це, розумієте, формальність – але без неї була б цілковита сваволя дрібних урядовців, хаос, анархія. Але на підставі отих зізнань і підписів вищі урядовці роблять оті звідомлення, а ми на підставі цих звідомлень робимо свої висновки і даємо директиву всій державній машині. Але чи ці звідомлення правильні? Чи відбивають вони дійсний стан речей у Союзі? Я пам'ятаю звідомлення перед війною, та й під час неї, і пам'ятаю, скільки в них виявилось потім неправди.